Розділ 9. На покритій снігом дорозі було повно машин із червоними мигалками, які фарбували морозне повітря у кривавий колір. Пожежна машина, швидка допомога, тягач чотири патрульні машини, машина шерифа, а в центрі, що освітлюється фарами, п'ятитонний армійський тягач М871 і практично під ним покручена машина Едварда Ешлі. Дюжина поліцейських і пожежників стояли осторонь, притупуючи ногами, щоб не замерзнути в цей досвітній час. Посеред дороги лежало тіло, накрите брезентом. Під'їхала машина шерифа і не встигла зупинитися, як звідти вискочила Мері Ешлі. Вона тремтіла так сильно, що ледве стояла на ногах. Побачивши брезент, Мері попрямувала до нього. Шериф Манстер схопив її за руку. «Я б на вашому місці не дивився на нього». «Посіть мене!» – закричала вона і, вирвавшись, побігла вперед. «Будь ласка, місіс Ешлі, вам не треба дивитись на нього». Він підхопив її, коли вона знепритомніла. Вона прокинулась на задньому сидінні машини шерифа. Манстер сидів на передньому сидінні, спостерігав за нею. Печка була вмкнена, і в машині було жарко. «Що трапилося?» – тупо спитала Мері. «Ви зомліли?» Раптом вона згадала. «Вам не треба дивитися на нього». Мері подивилася у вікно машини з червоними мигалками і подумала. Це сцена із спекла. Незважаючи на спеку в машині, у неї стукали зуби. «Як це?» Їй було важко говорити. «Як це сталося?» «Він проїхав на знак». Армійський тягач, що їхав дорогою 77, намагався звернути, але ваш чоловік мчав прямо на нього. Вона заплющила очі і представила цю жахливу сцену. Вона побачила, як вантажівка врізається в машину Едварда та відчула його передсмертний страх. Вона насилу сказала, Едвард був обережним водієм. Він ніколи б не поїхав на знак зупинки. Міс Ешлі, співчутливо сказав шериф, у нас є свідки. Священники дві черниці бачили, як усе сталося, і полковник Дженкінс із Форт Айлі. Всі вони говорять те саме, ваш чоловік не зупинився перед знаком. Їй здавалося, що час сповільнив хід. Вона бачила, як тіло Едварда перенесли до машини. Поліцейські допитували двох монахинь, і Мері подумала, вони там замерзнуть. «Тіло відвезуть у морг», – сказав шериф Манстер. «Тіло». «Дякую», – ввічливо сказала Мері. Він встревожено дивився на неї. «Давайте я краще відвезу вас додому», – сказав він. «Хто ваш сімейний лікар?» «Едвард Ешлі», – сказала Мері. «Едвард Ешлі, мій сімейний лікар». Пізніше вона невиразно згадувала, як шериф привіз її додому. Флоренс і Дуглас Шайфери чекали на неї у вітальні. Діти ще спали. Флоренс обійняла її. «О, Люба, яке горе! Яке жахливе горе!» «Все гаразд», – сказала Мері. Едвард потрапив в аварію. Вона хихикнула. Дуглас уважно глянув на неї. «Давай я відведу тебе нагору». «Зі мною усе гаразд, дякую. Може, ви п'єте чаю?» «Ходімо», – сказав Дуглас. «Я покладу тебе». «Я не хочу спати. Може, вам щось приготувати?» Коли Дуглас вів її наверх у спальню, Мері промовила. «Це була аварія». Едвард потрапив у аварію. Дуглас Шайфра глянув у її очі. Вони були порожні та невидимі. Він відчув, як у нього по тілу пробігло тремтіння. Він спустився за своєю медичною валізкою. Коли він повернувся, Мері лежала нерухомо. «Я дам тобі снодійного». Він дав їй таблетку і сів поруч на ліжку, а Мері ще не спала. Ще одна пігулка, потім ще одна. Нарешті вона заснула. Розслідування у справі 1048 про аварію зі смертельним наслідком відбувалося дуже суворо. Оскільки тут були ж причетні військовослужбовці, то разом із шерифом у розслідуванні брав участь ОУР – відділ кримінальних розслідувань Збройних сил. Шел Пленчард із ОУР «Форт Райлі», шериф та його заступник вивчали рапорт про подію, сидячи в кабінеті шерифа на 9-й вулиці. «Дивно», – сказав шериф Манстер. «Що таке шерифи?» – запитав Пленчард. «Ось, подивіться. П'ять очевидців бачили, як стався цей нещасний випадок, правильно? Священник і дві черниці, полковник Дженкінс і водій вантажівки сержант Веліс». І всі вони кажуть, що машина доктора Ешлі не зупинилася перед знаком, повернула на іншу дорогу і врізалася в армійську вантажівку. Так воно і є, сказав представник Уур. Що вам здається дивним? Шериф Манстер почухав Патилицю. Містере, ви коли-небудь стикалися з тим, що хоча б два очевидці говорили одне й те саме? Він ударив кулаком по столу. Мене дивує, що кожен із цих п'яти говорить так само, як і інші», – представник ОУР знизав плечима. «Це ще раз доводить, що все так і сталося». «Щось мені тут не подобається», – сказав шериф. «Що? Що робили священник, дві черниці та полковник на дорозі о четвертій годині ранку? «Тут немає нічого дивного». Священники Черниці прямували до Леонар Вілда, а полковник повертався до Форт Райлі. «Я перевірив архів», – сказав шериф. Доктор Ешлі за весь час був оштрафований лише один раз, шість років тому за неправильне паркування машини. Він ніколи не потрапляв у аварію. Представник Огур пильно подивився на нього. Шерифе, на що ви натякаєте?» Манстер знизав плечима. Я ні на що не натякаю. Просто все це здається мені дивним. Йдеться про нещасний випадок, який спостерігали п'ять свідків. Якщо ви вважаєте, що тут якась змова, то ваша теорія досить хитка, якщо... Я знаю, зітхнув шериф. Якби це було зроблено навмисно, то вантажівка зникла б. І не треба було б жодних свідків. Точно. Представник ОУР піднявся та потягнувся. «Ну, мені час повертатися на базу. Наскільки я розумію, водій вантажівки сержант Велліс невинний, – він глянув на шерифа. – Ви згодні?» «Так, – видавив шериф. – Це був нещасний випадок». Мері прокинулася від плачу дітей. Вона лежала, не рухаючись, боячись розплющити очі. «Це просто жахливий сон. Я сплю, а коли прокинуся, Едвард живий. Але плач продовжувався. Не в змозі виносити його, вона розплющила очі й дивилася в стелю. Нарешті вона змусила себе встати. Мері відчувала страшну втому. Вона пішла до спальні Тіма. Флоренс та Бет теж сиділи там. Усі вони плакали. «Якби я теж могла плакати!» Подумала Мері. «Господи!» «Як мені хотілося б заплакати!» Бет подивилася на Мері. «Тато справді мертвий!» Мері кивнула. Не в змозі сказати жодного слова. Вона сіла на край ліжка. Мені довелося їм розповісти. Винно сказала Флоренс. Вони збиралися йти гуляти. «Все гаразд!» Мері погладила Тіма по голові. «Не плач, любий. Все буде гаразд!» Нічого вже не буде гаразд. Ніколи. Відділ кримінальних розслідувань Збройних сил США у Форт-Райлі розташовувався в корпусі 196, оточеному з усіх боків деревами. У своєму кабінеті на першому поверсі Шелп Ленчард, офіцер ОУР, розмовляв із полковником Дженкінсом. «Боюся, що ми знову в неприємностях, сер». «Сержант Веліс – шофер вантажівки, який збив того лікаря. Що трапилося?» «Помер сьогодні вранці від серцевого нападу. Шкода!» «Так, сер, рівним голосом промовив офіцер Оур. Його тіло вже кремували. «Все це сталося так раптово!» «Бідолаха!» – полковник підвівся. «Мене переводять служити за кордон!» – він усміхнувся. «З підвищенням!» «Вітаю вас, сер, Ви цього заслужили!» Пізніше Мері Ешлі зрозуміла, що лише стан шоку врятував її від божевілля. Їй здавалося, що це відбувається з кимось іншим. Вона ніби стояла осторонь, голоси долинали здалеку, наче через вату. Відспівування відбувалося у невеликій церкві на Джефферсон-стріт. Це була блакитна будівля з білим портиком та годинником над входом. У церкві було повно друзів та колег Едварда, безліч букетів та вінків. На одному з них була прикріплена картка «Прийміть мої глибокі співчуття» – Пол Елісон. Мері, Бет та Тім сиділи збоку. Труна силом сілом Едварда була закрита. Мері намагалася не думати про це. «Отче наш», – читав священник, – «прийми душу раба Божого до свого царства, з землі народжені в землю, і повернуться». Вона згадала, як вони з Едвардом каталися на невеликій яхті по озеру Мілфорд. «Тобі подобається?» – запитав він її в перший день знайомства – «Я ніколи раніше не каталася на яхті. Тоді зустрічаємось у суботу», – сказав він. Вони одружилися за тиждень. «Знаєш, чому я одружився з тобою?» – єхіднічав Едвард. «Ти пройшла випробування, весь час сміялася і жодного разу не впала за борт». Коли відспівування закінчилося, Марі з дітьми сіла в довгий лімозин і вирушила на цвинтар. Цвинтар, найстаріший у Джанкшн сіті був схожий на Великий парк, оточений дорогою. Багато могильних каменів були зруйновані часом. Було холодно, тож поховання пройшло швидко. Священник закрив Біблію. Нарешті все закінчилося. Мері з дітьми стояли на вітру, що просто... Пронизував наскрізь, дивилися, як труну опускають у могилу, вириту в промезлій землі. «Прощавай, мій коханий!» Вважається, що смерть – це кінець цього, але для мері Ешлі це стало початком нескінченних страждань. Вони говорили з Едвардом про смерть, але коли вона раптово стала реальністю, це було жахливо. Це зовсім не те, що мало статися в якомусь невизначеному майбутньому. Ніяк не можна було змиритися з тим, що Едварда немає. Вся сутність Мері заперечувала його смерть. Коли він помер, все добре у світі померло разом із ним. Майбутнє насправді лякало її. Їй хотілося бути однією. Вона почувала себе Маленькою зляканою дитиною, яку покинули дорослі. Вона зловила себе на думці, що злиться на Бога. Чому він не забрав її першою? Вона сердилась на Едварда, що він залишив її на дітей, на себе. Я 35-річна жінка із двома дітьми, і я не знаю, хто я така. Коли я була місіс Ешлі, я була особистістю, я належала людині, яка належала мені. Час ішов повільно, посилюючи її внутрішню порожнечу. Її життя стало схожим на рухомий поїзд без машиніста. Флоренс і Дуглас, друзі Едварда, приходили, щоб побути з нею і полегшити її страждання. Але їй хотілося, щоб їй дали спокій. Вона навіть не помітила мене, увечері сказала Флоренс чоловікові. «Вона не зводила очей з екрану!» Флоренс здригнулася. «Так страшно!» «Чому?» «Мері ненавидить футбол!» «Це Едвард не пропустив жодного матчу!» Мері зібрала усі сили та волю, щоб покінчити зі справами, що залишилися після смерті Едварда. заповіт, страховка, банківські рахунки, податки – Борги та інші папери. Їй хотілося вигнати всіх цих адвокатів та банкірів із дому. Нехай їй дадуть спокій. «Я не хочу з цим миритися», – думала вона, заливаючись сльозами. Нарешті вона змусила себе поговорити з ними. Френк Данфі, представник банку, сказав, «Боюся» що після сплати податків та боргів від страховки майже нічого не залишиться, місіс Ешлі. «Ваш чоловік досить недбало ставився до грошей. Йому багато хто залишився винен. Я домовлюся з судовим виконавцем, щоб він зібрав гроші із боржників». «Ні», – різко сказала мері. «Едварду це не сподобалося б». Дафні був у розпачі. «Боюся» що тоді у вас залишиться лише 30 тисяч доларів готівкою. Є ще заставна на дом. Якщо ви його продасте, Едварду не хотілося б, щоб я його продавала. Вона сиділа прямо, занурена у свої сумні думки. Господи, зроби так, щоб і моя дружина так само дбала про мене після, про мене після моєї смерті, подумав Данфі. Але саме найгірше було ще попереду. Треба було позбавлятися особистих речей Едварда. Флоренс хотіла допомогти їй, але Мері відмовилася. Ні, Едварду це не сподобалося б. Скільки було всяких речей. Дюжина курильних трубок, кисет з тютюном, дві пари окулярів, конспект лекцій, які він уже ніколи не прочитає. Вона відчинила шафу Едварда і провела рукою по костюмах, які він ніколи вже не одягне блакитна краватка, яка була на ньому востаннє. його рукавички та шарф, які зігрівали його взимку. Вони вже не знадобляться йому в холодній могилі. Рухаючись, як автомат, вона відклала у бік його бритву зубні щітки. Вона знайшла любовні записки, які вони писали один одному, і згадала про ті щасливі дні, коли Едвард почав займатися приватною практикою. Різдвяний вечір без індички, літні пікники, зимові катання на санчатах, її першу вагітність, коли вони включали класичну музику для ще ненародженої бет, любовний лист, яблуко, яке він подарував їй, коли вона почала викладати в університеті, сотні та сотні прекрасних речей, від яких у неї на очах наверталися сльози. Його смерть здавалася злим жартом якогось чаклуна. Ще недавно він був живий, розмовляв, усміхався, любив, і ось він уже лежить у сирій землі. «Я доросла людина. Я маю змиритися з реальністю». «Ні, я не доросла. Я не хочу миритись ні з чим. Я не хочу жити!» Вночі вона лежала з розплющеними очима, думаючи, як легко приєднатися до Едварда і покінчити з нестерпною агонією, заспокоїтися від усього. «Ми народжені, щоб прийти на щастя», – думала Мері. «Лише кінець завжди нещасливий. На нас чекає лише смерть». Ми любимо і радіємо, а потім все це руйнується, без жодної причини. Мені ніби на космічному кораблі, щоб рознайдеть зоряні простори. Весь світ Дахау, усі ми євреї. Нарешті вона заснула, але посеред ночі її крики розбудили дітей, і вони прибігли до неї до спальні. Вона обійняла їх. «Ти ж не помреш?» «Правда?» – прошепотів Тім. «Я не можу себе вбити», – подумала Мері. «Я їм потрібна. Едвард ніколи б мені цього не пробачив». Їй треба було продовжувати жити. Для них вона мала дати їм любов, яку не міг тепер дати їм Едвард. «Як ти нам усім потрібний, Едвард? Ми так потрібні один одному. Як дивно» що смерть Едварда перенести важче, бо ми мали таке щасливе життя. Стільки причин, щоб страждати без нього, стільки спогадів, що вже ніколи це не станеться. Де ти, Господи? Ти чуєш мене? Допоможи мені! Будь ласка, допоможи! Усі ми помремо, і треба до цього звикнути. Мені треба звикнути. Я жахлива егоїстка. Я поводилася безглуздо, ніби я єдина у світі людина, яка страждає. Бог не збирається карати мене. Життя величезне, як космос. Тієї секунди десь у світі хтось втрачає дитину. Катається на лижах з гір, кохається, зачісується, корчиться від болю, співає на сцені одружується, помирає з голоду. Зрештою, хіба ми всі не одна і та сама людина? Вічність – це тисяча мільйонів років, і вічність тому кожен атом нашого тіла був частинкою якоїсь зірки. Подивися на мене, Господи, ми всі частина Твого Всесвіту, і коли ми вмираємо, частина Всесвіту вмирає із нами». Едвард був усюду. Він був у піснях, які Мері слухала по радіо, у дорозі, якою вони їздили разом, поруч у ліжку, коли вона прокидалася на світанку. «Мені сьогодні треба встати раніше, Люба, треба робити хворому на гістероктомію». Вона ясно чула його голос. Вона приймалася розмовляти із ним». «Я так хвилююся за дітей, Едвард. Вони не хочуть ходити до школи. Бет каже, що боїться повернутися додому і застати мене мертвою». Мері ходила на цвинтар щодня, стоячи на холоді. Вона безмірно журилася про те, що вона втратила назавжди. Але це не допомагало їй знайти душевний спокій. «Тебе тут немає», – думала вона. «Скажи мені, де ти? Будь ласка!» Вона згадала розповідь Маргаріт Юрсенар, як урятувався Ванкфо. Фо. Це була історія про китайського художника, якого імператор засудив на смерть за брехню, адже художник стверджував, що створював картини, які були прекрасніші за дійсність. Але митець перехитрив імператора. Він намалював собі човен, і сплив на ньому. «Я б теж хотіла спливти», подумала Мері. «Я не можу бути тут без тебе». Флоренс і Дуглас намагалися втішити її. «Йому зараз добре», заспокоювали вони її. Це були прості слова втіхи, тільки вони зовсім не втішали. Чи не зараз? Ніколи. Вона часто прокидалася серед ночі, і мчала в кімнату до дітей, переконатися, що вони живі. «Мої діти помруть», – думала Мері. «Всі ми помремо». А люди ходять вулицями. Ідіоти. Вони сміються, але всі вони помруть. Їх годинник порахований, а вони проводять за грою в карти, в час дивляться дурні фільми, безглузді футбольні матчі. «Прокиньтеся!» Земля – це бійня Господня, а ми всі – жертви. Невже вони не знають, що станеться з ними та їх коханими? Відповідь повільно доходила до неї через щільну пелену скорботи. Звісно, вони знають. Всі їхні заняття – лише форма виклику. Їхній сміх – показна хоробрість, що походить зі знання, що життя не вічне, що всім уготована та сама доля. Невдовзі її страхи і злість потроху стали зникати, поступаючись місцем захоплення перед сміливістю людських сворінь. Мені так соромно, я маю пройти свій шлях. Зрештою, всі ми залишимося на самоті, а поки ми повинні давати один одному тепло і любов. Біблія свідчить, що смерть – це лише перехід в інший світ, Едвард ніколи не залишив би її. Він десь там. Вона продовжувала вести розмову з ним. Я розмовляла сьогодні з учителькою Тіма. У нього вже набагато кращі відмітки. Бет застудилася та лежить у ліжку. Вчора я була на вечері у Шайферів. Вони така неймовірно чудова пара. Вчора заходив декан. Він хотів дізнатися, чи збираюся далі викладати в університеті. Я сказала, що поки що ні. Я не хочу залишати дітей навіть на мить. Вони мене так потребують. А ти, як вважаєш, мені варто повернутися до університету? До речі, Дугласа підвищили. Він тепер працює головним лікарем. Чи чув її Едвард? Вона не знала. де Бог? І чи є він насправді? Може, його немає?» Ті Сі Еліот сказав, якщо в людини немає віри в якогось Бога, вона навіть не цікава. Президент Пол Елісон, Стентон Роджерс та Флойд Беккер проводили нараду в овальному кабінеті. Держсекретар сказав, «Пане президент, «На нас сильно тиснуть. Думаю, що ми більше не можемо тягнути із призначенням посла до Румунії. Я хотів би, щоб ви ще раз переглянули список, який я вам давав, і вибрали. Дякую, Флойд, я ціную твоє старання, але все-таки вважаю, що Мері Ешлі – найкраща кандидатура. Її сімейні обставини змінились, і її нещастя може зіграти нам на руку». Я знову хочу її попросити. Він повернувся до Стента на Роджерса. Стен, я хочу, щоб ти злітав у Канзас і вмовив її погодитись. Добре, пане президенте. Мері готувала вечерю, коли задзвонив телефон. Вона зняла слухавку, і телефоністка сказала: Вам дзвонять із Білого дому. Президент хоче поговорити з місіс Едвард Ешлі. «Не зараз», – подумала Мері. «Я не хочу говорити ні з ним, ні з будь-ким іншим». Вона згадала, як колись схвилював її перший дзвінок. «Це місіс Ешлі, але я…» «Хвилинку, будь ласка!» У слухавці пролунав знайомий голос. «Місіс Ешлі, це президент Пол Елісон. Прийміть мої найщиріші співчуття щодо смерті вашого чоловіка». Він бав… Він був… Чудовою людиною. Дякую, пане президенте. Дуже люб'язно було з вашого боку надіслати квіти. Я не хотів порушити ваш спокій, місіс Ешлі. Я розумію, що минуло так мало часу, але тепер ваші сімейні обставини змінились. Я прошу, щоб ви ще раз обміркували мою пропозицію щодо стати послом у Румунії. Дякую але я не думаю, що це можливо. Вислухайте мене, будь ласка. Я посилаю до вас одну людину. Його звуть Стентон Роджерс. Я вам вдячний, якщо ви принаймні поговорите з ним. Вона не знала, що відповісти. Як пояснити, що весь світ для неї перекинувся, що все її життя розбите? Тепер її цікавили лише Тім та Бет. Вона вирішила, що так і бути – Зустрінеться з президентським посланцем і наскільки можна тактовно відмовиться від посади посла. Я поговорю з ним, господин президент, але навряд чи я зміню свої рішення. На бульварі Біно був бар, куди часто приходили відпочити охоронці мари грози у вільний час. Навіть Лев Пастернак зрідка заходив сюди. Ангел вибрав столик, звідки добре чути розмови навколо. Охоронці розслаблялися тут після виснажливих чергувань та багато пили, а коли вони пили, то язики у них розв'язувалися. Ангел слухав, намагаючись визначити вразливе місце на Віллі. Таке місце завжди було, і розумна людина неодмінно могла виявити його. Через три дні Ангел підслухав розмову, яка дала йому ключ до вирішення проблеми. Один охоронець говорив, «Не знаю, чим займається гроза з цими повіями, але впевнений, що хльостають вони його нещадно. Ти тільки чув би, як він кричить. Минулого тижня я якось зазирнув у кімнату, де він тримає свої хлисти». І наступного вечора ангелу вдалося почути наступне. «У нашого... Безстрашного лідера всі повії, як на підбір, красуні. Їх привозять із усього світу. Лев сам займається цим. Він хлопець не промах, ніколи не бере одну й ту саму дівчинку двічі, тому через них не можна дістатися, марина грозу. Більше ангелу нічого не треба було. Наступного ранку ангел замінив машину в пункті прокату і поїхав до Парижа на Фіаті. Секс-магазин знаходився на Монмартрі, поряд з площею Пігаль, районами, де мешкали повії та сутенери. Ангел увійшов до магазину і, ходячи між селажами, уважно розглядав пропоновані товари. Тут продавалися наручники та ланцюги, шкіряні трусики з розрізом спереду, вібратори, мазі для збільшення потенції, надувні ляльки у натуральну величину та порнокасети. Тут також продавалися хлисти за шість футів завдовжки з шипами на кінці. Ангел вибрав хлист, заплатив готівкою та пішов. Наступного дня Ангел приніс хлист назад. Продавець насупився. Товар назад не приймається. «Я не хочу його продавати», – пояснив Ангел. «Просто незручно ходити із ним. Я хотів би, щоб ви надіслали мені його поштою». Я, ясна річ, заплачу. Увечері цього ж дня ангел уже летів літаком у Буенас-Айрес. Обережно запакований хлист привезли на вілу в неї наступного дня. Охоронець уважно оглянув його. Він прочитав назву магазину, розгорнув упаковку та ретельно перевірив хлист. «Мало йому хлистів чи що?» – подумав він. Пізніше він відніс його до спальні Марина Грози і поставив у шафу поряд із іншими хлистами.